Hoofstuk 211 Vas as straf vir Jakob en die kynkie, weens die versuim van die tafelgebed. Gesprek van die kynkie met Jakob en Joosef, Jakob en die kynkie hardloop weg. Daarna het Joosef met sy gebruikelike tafelgebed begin en die spuise geseen, waarna hy aan die kynkie gevra of hy ook al gebed het. Maar die kynkie het weer geglimlag en aan Jakob gesê, Nou sal goed met ons gaan, ons het immers al by die smeek en dankgebed vergeet, en het reeds van die vis geëet. Doen jy so goed moendlik die praatwerk, anders kry ons beslis weer straf en sal miskien moet vast. En Jacob het iets wat verlegen sê, Liewe vader Joosef, ek vraag u om vergifnis, want ek het hierdie keer werklik saam met my Joshua vergeet om te bid. Toe Joosef dit van Jacob hoort, het hy in stuur sy gezicht getrek en gesê, As jylle vergeet het om te bid, vergeet dan die eete ook maar tot vanavond en gaan intussen na buiten om een bykie in die buitenlicht te wandel. Hier het die keintje vir Jacob geglimlag en gesê, Nou, daar het ons dit dan. Het ek nie nou net vir jou gesê dat dit op vast zou uitloop nie? Maar wacht toch nog so bykie, ek wil eers nog nog een paar woordkies met Joosef praat. Miskien laat hy dan nog iets wat met hom onderhandel oor die vast tot van hand toe. En heimlik het Jacob gesê, Meester, doen wat jy die beste dink, dan syl ek jou in jou voorbeeld volg. En die kynkie vraan Joosef, Joosef, is dit jou volkome ergens? En Joosef sê, Ja, vanzelfsprekend, want wie nie bid nie, moet ook nie eet nie. Die kynkie het ook niet geglimlag en gesê, Maar dit noem ek kwaai wees. Kijk, as ek so streng sal gewees het, soos jy nou is, dan sal baie wat vandag wel eet, hoewel hulle nie gebid het nie, een vast Maar toch sal ek eers van jou wil hoor, waarom en tot wie ek dan eindelijk moet bid? En dan sal ek ook graag van jou wil verneem, tot wie jy eindelijk wel bid in jou gebed, tot wie moes die arme Jacob gebid het? En Jozef sê, tot Yahweh Elohim, jou gewaarde vader, moet jy bid omdat hy gewijd is, meer as gewijd. En die keinkie sê, ja, daarin het hy natuurlijk wel gelijk. Maar die tragische aan die saak is net, dat jy die vader van alle glansrijkheid nie ken, tot wie jy bid nie. En hierdie vader sal jy nog lang nie ken nie, om die oogklappe van jou ouge woonte jou daarmee hinder. Daarna die keinkie aan Jacob gesê, Laat ons maar na buiten gaan, dan sal jy sien dat een mens buiten in die vrye natuur ook sonder gebed iets te eten kan kry. Daarop het die kynkie met sy Jacob na buiten gehaard loop en het om nie laat terughou nie.